Я бачив демона насильства, і демона жадібності, і демона хтивості, але то були впливові, наче зірки, пожадливі, червоноокі біси, які підбурювали й спонукали людей. Людей, кажу я вам. А стоячи на тому пагорбі, я збагнув, що під сліпучим сонцем тієї землі змушений буду познайомитися ще й із млявим, лицемірним і підсліпуватим демоном хижої безжальної глупоти. Це як зотим ворожінням, коли відкриваєш навмання Біблію, бо наступне речення «Серця під тьми» звучить так. Та наскільки підступним він може бути, я дізнався лише через кілька місяців, здолавши ще тисячі миль. Аж дрож мене пройняла. Я вилаявся. Міхал запитав, чи це якісь лихі новини? Бо вони вже знають, що я спілкуюся з телемережею через комп'ютер. Я сказав, що читаю книгу. Він здивовано підняв брови. У небі над нами білі смуги від викидів реактивних двигунів штурмових винищувачів. Ми вже минули стравохід травохід, і нас починають обступати травні соки звіра. Принаймні мене точно. Я пишу це радше для себе, ніж для потреб законтрактованої книжки. Ще одні з журналіста про перебування в Євз. От тільки спершу треба повернутися живим. Треба повернутися здоровим тілом і психікою. Я пишу це, власне, щоб зберегти те психічне здоров'я, якому загрожує звір. При дорогах шибениці на них висять і гниють тіла. На грудях таблички з написом «Бандит». Такі самі висять на деревах. Бракує часу споруджувати шибениці. Суд відбувається дуже швидко. Дуже швидко виносять вирок, а виконують іще швидше. Та люди звикли і навіть не відводять очей. Чорні пташиська обсідають трупи. Якось ми самі мало не стали мимовільними свідками страти в лапках. Я ще встиг усвідомити її похмуру театральність. Солдати вішали вже мертвого чоловіка. Елемент психологічної війни? Але ж це вже нікого не вражає. Так собі, місцевий колорит. 20 квітня 1996 Галичина. Краківська область. Ми обійшли столицю республіки здалеку. Це все ще дуже небезпечна зона. За останні 10 років місто втрачали і здобували майже два десятки разів. Та й тепер над віслою видно дим. Ніхто не знає, що горить, але точно щось велике. Мої провідники побоюються, що старе місто – Вавель. І то секрет Полішинеля. Той факт, що минулої осені, коли Краків відвоювала армія Бабодубцева, росіяни замінували його навіть попри протести Кохановського, який досі служив у королівських апартаментах. Але що може Кохановський? Нічого він не може. Це маріонетка. І коли щось трапиться, то більший вплив матиме який-небудь полковник, бо за ним стоїть реальна сила. Сила його полку, а за Кохановським немає нікого й нічого. Бабодубцев розмістив свій штаб у фортах під курганом Енгельса, тобто Костюшка, і оголосив, що далі не піде. Він має панцерну дивізію та десантний батальйон, вишколений для міських боїв. Вижрен мусив би здуріти, щоб кинутися на нього. Але від вижирина усього можна чекати що божевільніше, то ймовірніше. Він не був би ксавросом. Якби не ризикував, його легенда небезпечна для нього самого. Йому просто невільно відійти від столу і відкласти револьвер. А в російській рулетці, насправді, немає переможців. Я пишу це ось так легко, але взагалі-то виглядає все зовсім інакше. Людина йде лісом, боїться власної тіні, не знає, де північ, де південь. Ксаврас – напівбог. Бабодубцев – демон. А поза цим ніхто ні в чому не впевнений. Над цією країною висить якась сіра хмара сумніву. Її заморозило прокляття зневіри. Тут потрібні інші демони. Власне, палки, вогнисті, що вливали б у людину палку жагу. Адже навіть оті троє молодиків... Я пригадав собі цей набір імен із Сенкевича. У них був тут сто років тому такий письменник. Зухвалий експлуататор національних комплексів. Навіть вони, хоч і не зіпсуті цинізмом старості, без досвіду, розсудливості та уяви зрілого віку, багаті лише на дитинну браваду і зневагу до смерті. Навіть вони, коли їх запитати, визнають, що не вірять у перемогу. Іноді, після такої вечірньої розмови, я роблю висновок, що їм йдеться не про перемогу, а про саму боротьбу.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 Якби я цінував такі яскраві спрощення, то сказав би, що вони просто забули, як перемагати. Але ж це неправда. Погляньте лише на Вижрена. Та ж він герой якраз у західному, голівудському стилі. Невловимий, непереможний. Ніби виліз просто з отого коміксу, з якого запозичив своє псевдо. Бо ще хтось іще пам'ятає про вигаданого, намальованого Ксавроса. Вижрен посів його місце. Виникають нові комікси, він тепер опинився між Джеком Різником і Джиджайнтом. Який там він герой? Та він же ж терорист. Але сучасним героям, аби вдержатись на п'єдесталі, більше не потрібен атрибут моральної чистоти. По суті, потрібна радше якась самовідданість злу, і годі сказати, що вижрено цього бракує. Ця війна має в гербі саме самовідданість злу, як, зрештою, всі війни ХХ століття. Що ж, ідеш по цій країні, холодній, сірій, похмурій, дивишся на цих людей, слухаєш їхні розмови-нерозмови, бачиш ці могили, ці придорожні згарища, ці каркаси старих танків, вантажівок, дивишся в спокійні очі дітей і щось аж в людській душі від цих червонооких конрадових бісів. Звісно, він не вірив у те, що писав. Не цілком. Завжди є отой присмак обману, навіть якщо ошукуєш самого себе. Він добре знав, що ніколи не зрозуміє ні цих людей, ні цю країну. Врешті-решт він міг апелювати лише до розуму, а цього дуже мало. Він почувався чужинцем, і вони відчували його чужість. Іноді ловив себе на тому, що він, аби зрозуміти банальний обмін фразами між Міхалом та Анджеєм, звертається подумки до вивченої на пам'ять історії Польщі. Це його бентежило. З іншого боку, історія багато всього пояснювала. Самого Ксабраса Вижрена, АВП, Чернішевського. Не варто легко важити минуле. Ця потвора живе в нас усіх. Їм завжди не щастило вождів. Ті мали занадто гарячу вдачу. Якби не брава до того ідіота Пілсуцького, то, може, вони втримали б незалежність трохи довше, ніж 20 і лишком місяців. А так, раз-два і по всьому вони навіть не встигли накеруватися. Їм ще не остогидло самовладдя, і провідники ще не скомпрометували себе. Зрештою, їм це і так не помогло, бо Сталін не цяцькався. Сибір великий, вистачить місця на всіх. Троцький і Тухачевський дали приклад, як зникати за загадкових обставин. Тихо, непомітно. Ще до початку Великої більшовицької війни важко було б знайти в Надвіслянській республіці більш ніж кількасот осіб польського походження, які могли б похвалитися вищою освітою, не кажучи вже про шляхецький родовід. Якби не безмежні простори, Сибір весь перетворився б на тигель блакитної крові, Проте паща табірної держави ніколи не закривалася. Не було й мови про насичення, все одно швидко дійшло б до розріджування, як це трапилося з кров'ю юдейською, литовською, латиською, естонською, циганською, татарською, чеченською та кров'ю безлічі інших націй. З них постав новий унікальний народ – сибірці з генезою, що поєднувала в собі найгірші риси народів Америки та Австралії. Велика більшовицька війна завдала незмірних втрат тим, хто залишився. Фронт повільно пересувався по центральноєвропейській рівнині туди й сюди. В 1935-1944 роках кілька разів стабілізувався то на Одрі, то на Західному Бузі. Там досі викопують різні заіржавілі воєнні залізяки, невибухлі снаряди.